Все рясніше. Аплодував партер, аплодував Белітаж, аплодували яруси, слава, все народна, всесвітня. ось він уже на сцені і вклоняється до зали, як задушити в собі цей іронічний голосок, позбутися критичного погляду збоку, хоч у ці найвищі хвилини злету, учорашнього пакульця. Учорашнього свинопаса здійснилося, що здійснилося. І ось уже він дякує учасникам вистави, акторам тисне руки, акторкам галантно цілує і застигає на краю сцени. Такий талановитий, такий знаменитий і такий звичайний. А із зали вже простують його земляки-пакульці, вишиковані в колону по одному, всюди сущим, діяльним, незмінним Бермутом. Режисером нового спектаклю, після спектаклю. Попереду повнощока молодиця несе нарушникові коровай. За нею з букетиком Жоржин в руках ступає голова пакульського колгоспу. Чортів, Бермут, ну, навіщо він потягне на сцену ще й Юрка Бублика? Ну, по очах же видно, як регочаться подумки. А за Ірком Бубликом, з яким я просидів на одній парті сім років, поки не перебрався до Мрина, Хелетала розповніла учителька моя. За учителькою Мачуха. І ще з десяток односельців. І ось уже Ярослав Петруня цілує коровай під стрекіт кінокамери і клацання фотоапаратів. Пакульці вишиковуються на сцені, і учителька розгортає папірець, на якому текст її промови написаний Іваном Івановичем. «Шановні товариші, Щойно відбулася велика культурна подія в житті нашого краю. Вистава за п'єсою нашого шановного земляка, відомого письменника Ярослава Петруні. Ми знаємо і глибоко вивчаємо його прозові твори, а з драматургічною творчістю Петруні познайомилися уперше». І треба відверто сказати, шановні товариші, що знайомство це було радісним. Новий твір присвячений нашому сьогоденню. Тема та ідея його глибоко схвилювали наші серця. Бублик стояв за два кроки від Ярослава, дивився йому в обличчя і підморговав одним оком. Все. досить. Більше жодного слова про спектакль після спектаклю. Про спектакль режисера Бермута, де головну роль виконував Ярослав Петруня. І про бенкет після спектаклю Бермута, де мене палко хвалили перед кожним новим тостом. Не хочу. Не треба. Написати все, ніби вдруге прожити. Під іронічно прибруженими очима Юрка Бублика голови пакульського колгоспу і мого колишнього однокласника, а я відмовлюся на відріз. З бенкету нам з Маргаритою вдалося утекти раніше. Щойно поїхали пакульці, бермут з режисером і оркестрантами, перекуривши, знову всілися за столи. Горілки залишилося доста. А я ухопив Маргариту за руку і викознув на вулицю витираючи хусткою обличчя, обслинене бермутом, тричі за вечір обнімав мене і виціловував, пишномовно вітаючи з успіхом. І все-все, що гнітило душу цього вечора, зникло. Я потребував забуття і матиму його. О, ну, власне, заради Маргарити я їхав у Мрин. Хто сказав, що я їхав заради спектаклю, організованого бермутом? Бермута нема. І нічого нема. І лише я, і Маргарита. І швейцар, якого треба умовити, щоб він пропустив Маргариту зі мною, бо вже за одинадцяту. Я подолав і цей бар'єр. І навіть опір Маргарити, який не дуже хотілося йти серед ночі в готель. Я шалений буваю, коли чогось дуже хочу. Неймовірна конденсація енергії. А жінки люблять вольових, сильних, пристрасних. Жінки люблять переможців, а він – переможець, тріумфатор, якщо заборонити собі думати про самого себе.